مما شهر دا هغه تمنا اهل شو زه او دا ووتلالم کوم څور چې مما شهر کې بځینه نه هل شوږي خو په هغه کې جې تا کې و نا دا سره د دې کابلونه نه چریلا خبره کوي چې مما تنسانیت پالا سالی وی موز گزار وی برشار وی زرکی هم دردی وی اللہ رزا در پاگر وی خدمت جذب وی دست کسی اگر خلکی چو روچت کی دا نا چه اگر رشی پا خلو وی خلکو ما بس پل مشرکی نا چه اوامی روچت کی دا غیر علاکی دا غزر مولک وطن تکوا دار نیک خلقی وجود مجو کی اب یا عوام موشوبہ زاد سعید دا کس نو پاره تا غری امن چپ کی نو داوچ سمزه لیم قاتل غل محبت دیان خیانت پکې وی چه د دنیا جهان لوفور وی پټه کله کویي اب ایښن تر لاس داغه د ښانډان دونکو وړ چې د بچي دګه کړي چې کوم ځای په کابل کې کابلاني اړ یو څو څو جنو ته درس وکړي چې څوک ډاکټر شي اوخه خو دوشي او کوم ځای چې په ګراتلو نه لږو چې بس په هیڅ هم چې بیکار apparatus شي درس نه پاتې شي یعله کبي بس دې به election ته ودرو دا وطپات چې نو په نسمل حال کې election تبې دګي شي لنجي به کړئ. هغهمره د مرزیلتان له هغه وخت یو ګورنرو یا ګورنرو یو سره په چې واره زمونی و اس معشومان اغه سره په لوبه معشومان یې خو دغه راغلي راته چیه مې دې مومې چې ماشومان سره د اوپکې زه پخ دا نه د پارتي مې د ورنار نه افات دغه ور سره همدردی کوم سره په خپل اولاد با باندې با با او په خپل بچو باندې همدردی نه دغه پسل کې راهم دی به په باقی کوم سره راهمي کو کو او واقع کوم سره دا غن نمزات ځان هم یاره به اخوا او دلته کې څنګه وه سکه په تاسو چې پس کوم معاشره کې چې دا ټولونه به خوان د انسان شرا او د سره انسانيه شرافت سره اخوان لکه انسان د سره وین انسان هو دا نه بلس او دخپې مشو دسترګې مشو وردا انسان شو د انسانیت انسانې چره که هغه خوبیا نيمي شاکې شه د انسانانو غوي هغه اغو خوبیا نيمي الې د انسانې وا څرا انسانې خوبیا نې پخې نې انسانې یا ځناور دی مې را ځناور ومن وتاړل وراخ کا کوہ اوږد داز اسان دا غند ټولونه زیات کوي غخه پاږي کې را ټولونه زیات کړه وینې پاږي کې را ټولونه زیاده نه او په وختو پسنداتو پانې انسانیت خو زال خپل شهید الله په ذات د الله قضا هر حال کې الله تعالی نه مدد خوښته لرو همدردی خیرخواهی د خلکو خدمت کو پهاهادری سخاوت چې دا خوبياله وي ال انسان دی دا خوبياله پاکینه وي او بيبي اوسې دا اون خواری پاکی راشی بس انگر زناوری فراک دا پار ایوبال بارنی حاملے کئی فنزا سے انسان اینا بگیا یہ ایوبال حاملے کئی دنیا سے رو دیا دانو بویچ اعلال دا حرام جائز دینا جائز دی مردار را رسی دی اغلاق وطوص رسی دی اغلاق رڈاکی واسی رسی دی که بلسری مرکول و بانیمال ورتا ملاوی دیگه امارکه اگلی نیاجه ها چه سمره لکاره زناورو خوبیانی ویده زناورو چه کم آخوا خصوصیتی بس اگیخ اختیار کردی بیلگی آئیه اندازه انسان خوشو شو دا انسان خوشو دا انسان خوشو پید او انسانیتا او انسان دا خوبیانی دیجو سی رسول پوریدادر کنیر اگل انگیر چطا کار کیه او نه جامو او یو د تباخ کې یو نه د د کوران ورته را مخکي بس او دی یو نه مسجد له کوم د مسجد داس مسجد چې د باقاعده د منځلي مسجد بي دغه امام مکرر پخې مؤذن مکرر باقاعده اذان کويږي جمع کويږي نو په هغه کې د محلي خلکو لپاره دوه مرجه معقول چې ویناو مکروه تحریمی دي اړتیا د دوه مې جمع اجازه نشته دي مو مولانا جمیل راځي او باکې که خلکې زه بهر نه راغلي پرسک مېلماني دبل کلیه ابھی تا پتا نه نو اوی ز پار به غونځم جه پاکستان سلې مېډره چې اوی به جمع وکي خبر اغل چی امامتیه اساسان شیخو مچ اساسان په کار نه نه راغلم نه دا یو د دې قصه نه د جمع جمع کله کدی جمع کوي کله موږ هم دغه اسما اتمه نجمه تو په سو درې کې به سې جمع کوي ارو به لشه شو پای کته اوازې را لوي خلک بیا را کونډي ښه د پاره دروشنې دغه څه په د محله کې څو یوه په البته جمعات کې داسې زه و د مسجد هيسني حالا مسجد یسانی او اغیقی بیاد چې جمع پولیشنہ محلے کا سبیہ پولیشنہ محلے کا سبیہ پولیشنہ یہاں جا کوشیش بس اوز دا کہ وہی خفل مونز اور دست دار سو ان خلی خفل کارنولا سنگ دنیا دار دا خلی کی کہنا افسران او قصي او وزيران او قصو تعلق پیدا کوي شوارص هم ملرا پیدا کیدول کیسی کوي کوم کوم زه تور پسې زیار نصیف واریږي منه څومره کارو کار دي امینه تو نام کوي که پیسې لګيږي پیسې لګيږي چې چا چیکارږي هم یکي دي نیمچو کو ویني شي از زیات الله تعالی پسند قتل پکاری موږ خلق چې کومه والا نه کار او چې الله پسند کړي چې کار مو وشاته خبره مونږه سره بالکل تريوله اویو جن الله تعالی موږ چې بزت خلقو پسمند وي خلقو ته حواله کې مخلوق پسمند وي ته مخلوق او مخلوق پسمند وي واسټن میں کې مسالا تعالی یې چا پسند چتلي هغه ته او چیکلا لار ابو لزت په سین خلې ورسام مر په سین بیا لا تعال ټول کارونه سانه بغیر من اتر بیا چې بغیر چې فارسه بغیر ټپلیف کارونه باندې لا تلل کې یو واقع په سینته دوه ورځ 95 شروع کړو روزانه یاره دا فرض مونږ نه نه ځکه کی, کی دا ولي دا کی دایډروس کې سړې شروع کی یو دوره کا چې صلاح ته اجازه شروع کړه سړی پیسستړی کېږي ټول په پنځه منټه لګیږي او داسې دوه منټه مېږي صلاح ته اجازه شروع وکړ دا مسله مېره ماشین خلا ور پسه خو په کده دا مسله مېره د هلکه مسله کې سړی لږ ټرینګ هو کې کړه دنیا او دارو په څنډه په کلو نو کلو نو منډه او الله رب عزت په څیر خیر دی یو مېش به مېش ته کوه په درې مېش او ګور چې پارک کې کې کې کې دغه د پښتون سیمه یو ځای ولاړ وی یو تاسو نه ښه رنده نن وځي نشي وځي د روان شو سفر باندې وځو پکې نه دې پکې نه روانې په سلام روانې دغه جمعات په نظر راځي د وګره کاته نن ته وی سره څه وینه کوم چې کومه خبرونه دې کې تاسو ماځړه دې خپلاتل په څوال 10000 روپيه پکاره د څلسمه تطارې سره انا ا دغه سره سمباله دماکه له اجکشي بندل ترشه په ګاډي کې را سور کې سړي جماعت زما ضرورت در باندې پوره کو الله بیا داسې کوي انشاء الله تعالی بیا خلقو تفضل چې تاته کو تراسي څه ضرورتونه الله تعالی خپل ځې په سره پوره کوي اچھا مخلوق په څیر شي سړی د عزت شي ورسواشي پکې ذلت شي پکې او الله رب عزت پسچین خالي عزت ترتمه لوش ورسوايي نه بلشي ذلالت نه بلشي خلک یې د لومنې په مننه پانه کو ترور او موږ هغه ځا سره په مخالنې چرې سره په دې طریقې کار نه کو ترې نه کو نه پوري دا او کا پدي तरीका ان الله تتوجه شو خو نو باندې وای چې ټول کارونه الله تعالی کوي خدا به سره زموږ په غوړه د خپلې پوري خبره ده نو په ځړ کې مې دا نشته ده هر جې صبر ولر هر جې صبر له قبره ده او او چ کوملو ارزیا غو په کارون الله تعالی په چې ګوري نو دا سره به الله تعالی به سره کوئی خبره ماเมลې کې یادونه ماشي نوملي چې باندې لټم دي یكين جور کس څشي سویا چې پله خبره یعكين جور چې اجازه ما کارون الله تعالی په مال رزق الله تعالی راځه ومابه راتوره کې نو ماشي پدې خبرې د یەکین ورځې بس بیا وته بلخانې ځماږه پسه بز چې په لاغه پسه یې بصا بدلره درکې وروې ټول مخا لري مېنه زموږه ټول هغه به مقصد چې پدې باندې درخواریم نه کې یو خدورا کاته په کور کې پټ چرته او درېګا کمره کې او درېګا نه فجدي وېګه ګلې جمعات کې او د دنیا دارو پس کوچې زیات کم کم متنونو پس باور پسې ګرځي موږ مشر راځو سو چې وځه څې سکول وځو د دې نو ستکه کور کوم د خپل یو کا کې یاد کیاره پسې رالو د خپلینه ځان سره پهونځه شونځه خوراست شي نه مينم په ورو ورو راغلی شپې چې تیره کا سحر شوم چې خکا کا سینې دي چکر راوځي زموږ له ارې د زوینې مې وایې چې غنبه په ښه خيري ډاکټر جوړه اچھا او ډېر ښه خبره ده ماشالله <سؤال> چې وڅوسي پرچی ورکړې دي او ما معلوماتو کې لیکل کې چې ډاکټر څنګه جوړي بلانې راټولې چې تاسو په خبر کې بورډ دې را بورډ دفتر دې ول <سؤال> تک را پرچی وي بیا هغه پرچی اې دی او زبل <سؤال> زتولي <سؤال> کې خلا خلکو خلقو پاسه بازی غیل و پیسی مور کې شکا رز او بس اگی ولده ری نمبری ورکی بس او بس ما با کسی چی که خیری غم بکو پیسی می جیب که که دیر پیسی رسی مالدار کسی او پیخور که بس دکتر فیداشتا ری کنی زمین مالی کشتا ری کنی مند برا سرا گوهی تا ایمان چی اخلای پاکدار پاکم امتحان کې غیر کمو زه را بازار وختو یو پیښه ورغور ټول صبح په چار سفرچه بډيره اسمن د تدلي او ټول صبح کې وخواله شي اچھا 100 روپې سوفا پکړه یوه دې کاټا دا کا پټا پکورکېم کولې شو نو دا چا ته وي یمن چې راشمره پیسي تانیت کولې رېره دې 200 روپې سو خرچ کوله دا خو بلتاده الله پلار کې ستکه کړې وي خیراتونه به دي کړو او په وچی ته مډې موږ چې کینې سبق وایي نو بس خیراتونه به دا وي کړ الله تعالی به بیمنه تر کړ ماته چا دا چا کوماله نه زه دا چا کوماله وي چل خو کې نه کنه په حلال دې الله پنوم باندې حضور په لګولو ته تیار نه او په حرامو باندې لکونو خرج کولو ته تیاری چې په حرامو خرج کوو همدارک سړی هران پاتیشي دا مطلب دا رې کس نه اسکا بوز چې ګاورو نو شو کې لاندور تي شو ګاورو نو فال که طالب خدای خپل خبره وکنه لازم اصل کنه چې کنا استلې یو کړه او بس موندا خطا شي کېسه ان شاء الله تعالی نو ټیکر چې ته یا یې مخلوق کو سیماندوی بس ټیک مخلوق والی موږ دې دې چې کومدا سوته شي مصالي ګيري وینپتی وي څلګ حل نه پورا حالات نه بیانې پریشان او مصیبتونه چې له کومه پوره حل وای نو سړی ته ډاکټر یې مشنې مخبر ودو چې نیمه رته نه پټاغه خو ځان لا د نقصان او علاج به ډیره نه نو دا خوند د دین معاملې مخنيم حلونه نیم حل نه ویني نو پریشان او مصیبتونه یې مصالحې حل کیږي نو مولا دواګان مولا ټول مرګري کې لګیاوي طریقه مور تخې به نه کیږي منسکی پکې غټه کارنامه کړي هغه غټه کارنامه پټ کړی ناګې د وژنې زوارندې مصيبه او ومومي ډېر یو غټه مصيبه ده د سودرا ولې رچوس ټاکا څخه د دیندار خلکې مونږ نه اګونه او وظیفه او بس لا او دا سي پریشانی د پور حالاتي دا سي څه سم ګوري دا چې خپل پاکداسي نه چاله چې دا سمه مسئله نه وي منسکی کارنامکړی اخيره کې چې خپله تنشي پس یو نه خور کې پکې یو نه قصې چې د زل کې راسي پر کړی یالي پلان شي چې په سود کارځه واستره د بینک نو کوم باندې راځه چې چل کو نه ته موږ د رېډيشن کوپلاین به کو باسا كومله بیا سره راځي چې سودونه خوري بس نه سوسی موږ ولدا سم پرېږدي ما وظیفه یې څه ده کوی یو داسه لا کوی داسه یې دا, دا, و و دا بس پرېږدي هرڅه د مونږو اوس البته سوتخوري د مونږو داس که دواره خوله کې په جنگي شریسته پسره یا بسوت پرېګدي مونږو داسنه باخلي الوبې مساله حل کې یا به موجونو داسونو وظیفي پریبري سود با خلې نو بیا ودیم حالات سمشي وا کافر حالات پدېشي په کافر لپاره غو حلال آرام نه شي و سر سي د غلي ورته جایز دي دا وی ته کافر ته ورته ټیک دي نو به کې سود کیو کار سکے و بیا ودابه نړۍ مصیبتونو تکلیفونه بنش کوده چې حالات دغه کافر شي ایس پتہ دیننگیگی چې په اسلام بمری که با کفر بمری که بس اگر حالات تبا رسیم اگمومن منگا خلق دیزنو کی کې خوال خوالیوی وی نو با رزان بلکا کتابون ببوری دینی را غلط خلق و کتابون بی الگو غیب لی کلی رزان بی و خبر لی کلی چرا دی خدا مطلب دی دی مطلب اس لکه موجودی چرا د رسد د واره کې دا لیکل چې په کاروبار کې کوم ډول خدا چې کارس شاله ورکو په غې سودا فل نه دا حرام دي کاروبار لږ چې شاله پیسې ورکو سودا هغه کې سودا ټاکته درسته خلاص او لیکله تفسیر ده او د دنیا جهان خلک چې و ګورو هغه موضوع سه په تفسیر کې دا لیکل چې کاروبار کې غلات درسته نو بزازان هم غره کړي دي او چې شو پر بس لاړې اهم غره ره ګهر کې سم څېره او پیغام سره نوم حرام کړی دی لانیږي نو خپل ژوند باندې څه لري انګوري چې مان څه څه غلطي کوي څه څه کې نه ګو تا هيران کېږي باقي سود دیوبل ریسونه چي دا څه چې دیوبل باندې خلکو رزق بندولې شنبه الله رب العزت عزاد یقین نه چړتل یو به دا لاس ورک کې د شیطانی عملونو دلته حاصل تکلیف وغيرها برائشې هغه شی خدای مستقیل کوي چې به د والدینو سره داین کړي رزق واضا نو بس چې واضا کړي دا هغه پسند خاله نو پری دې مساو په سیمه ته پرې پخبال خلک زدنه پاک حلال رزق نه واړه اسماله راکړي زدنه حرام مرګ طاک حلال طیب رزق دنه غواډم به حساب او کتاب را کوړې را لاله راغستا پدرب کی تامین شمه د مشکلاتو نو برخه تکلیف تمه و بس مو شروع کړم څړې لکتاری شروع کی پدې لګ وخني کې انشاء الله تعالی کارسان کی بس د غریبونو له اړې جوړېږي شروع شریف له کل حیران د تاسو وروسته د 11 50 ورته پاک لوکینو ته پاک ریټیکو لري. چې ورته دغه ما نړیټه کې څنګه ډول د اوتادې وګړو پولیس کې شنه را باندې راغلو په چې په کې نه کومه په یوه سره د ترو مریانه به ریچټ په پټه نکاته ور دي وغویا غا قصور مشته د دې نوور باندې ګرځيږي نوور باندې ګرځيږي دا لیک درته نه پېږي کنه ولې 14 اپريل تمه شپېار در باندې دی او بس پرېږي kadar ta patam na cheda ke si ko nasprid unta da ta ma war se da se da me da asha manun داسې موداسه شرط پولیس کیسه مثلا <مشار> ملي الله دې دومره نه را وځه الله تعالی زموږ لهشتري مې هغه د ټول مزوراو ورده لمپور درنه یاته پاته په لشه دوا او خپل په اړه دا پداسي را باندې مر او چې هغه زموږ د زور بهل یا په عزت شي. ستا کناس تا تکلیف نه لري چې تاسو کوم دخل په لشه دوا او تر ټکي زیارت لاله موغو. خیرات په بوسم دی او نو دا صد خیرات او داسې مسيبتونه خاتمه. دا انسان مشکلات نه لري. ایماندار یاهوبانه بواسطه هیڅ کار کوم ځان شي